Det var en gång en främling som kom till Sveriges land Och av en social hoppa han genast tog som hand Hon ordnade med bidrag och gratis lägenhet Du blicken hans var sammets mjuk och gjorde hemlighet Ja blicken hans var sammets mjuk och gjorde hemlighet hon tog en livförsäkring vars lamta han skulle få, och mödet skulle tvinga henne före honom gå. Han tackade och tog emot, sen tog han fram sin kniv och körde den i hennes kärlekspranka under liv. Jag körde den i hennes kärlekspranka under liv. Min Gud jag faller skrek hon Låt mig icke dö Men han let hennes röda blod färgad drivans snö Sen lämnade han landet Men bidragen består Och kommer så att göra ut I många herrans år Jag kommer så att göra ut I många herrans år Men djupt i mörka mullen nu och ångrar signo bittert att som ville bli hans fru Men maskarna de krela och jublar alla liv Och tackar säkert främlingen för att han hade kniv jag tackar säkert främlingen för att han hade kniv